a látogató. 2167 május 21. Nem hiszem el, megyek a földre. A titokzatos kék bolygóra, az emberiség történelmének fő planétájára. Örömömben elhatároztam, elkezdek naplót vezetni a kalandjaimról, és a földi időszámítást veszem alapul a bejegyzésekhez. Mikor nemzőm megkaptam a beleegyezést, olyan izgatott lettem, hogy még a háttüském is elvörösödtek. Testvéreim értetlenül bámultak rám. Lór, vezér vezérhímje, dühösen horkantott fel a választásom láttán. Kikaptak kezemből a bolygó holografikus képét ábrázoló információs kristálylapot, majd megvetően méricskélve, hol engem, hol a lassan forgó égi testet elvicsorodott. Erha, Te megbolondultál! A föld? Miért? A tojás érettségi feladathoz akármelyik lakott világ megfelelne.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 Vagy akar valamit, vagy nem. Nálunk a bizonytalanság érzése ritkaságszámba ment, és csupán pillanatokig tartott. Eszembe jutott Danny, és hirtelen megértettem Will szavainak értelmét. Rá kellett jönnöm, az emberek olyanok, mint a fársa gyümölcs. Tudhatnyi rétegű húst kell lehámozni, mire az ehető magokhoz jut a fár. Egész délután a lakosztályomban olvastam, és kísérőmet kérdezgettem. Mire besötétedett, úgy éreztem, kevesebbet tudok a föld lakóiról, mint valaha.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 A mellettem elém hímember egyike rám mordult: Vigyázz már az udbolt, te hülye egyik! A hat hétfős társaság vezetője megtörpant, majd elém lépett, a barátai körünk csoportosultak: Tudod, mit ünneplünk most? Igen, a függetlenség napját feleltem megszeppenve Pontosan békka, pofa Na már most a függetlenség az ugye sok mindent jelent, és abban az is beletartozik, hogy az ilyen külvilági alakoktól is függetlenek vagyunk. Vil teste megfeszült, de a hangja nyugodtan csengett. Fiúk, inkább ünnepeljetek. Vendégeim vagytok egy sörre. Beva, féltett a barátnőzet. Nem a barátnőm, viszont a kormány védelmét élvezi, úgyhogy jobb lesz, ha. Hallottátok, a kormány védelmét élvezi.